Тритон. Тритони – амфібії, які можуть жити і на землі, і на суші. Вони народжуються у воді, а ставши дорослими, можуть вільно пересуватися по суші. Тритони живуть у вологих лісах Європи, Азії і Північної Америки. Навесні самці деяких видів тритонів стають яскраво забарвленими, і у них виростає великий спинний гребінь для приваблювання самок. Тритони за своє життя проходять кілька стадій розбитку. Навесні самки повертаються до води для парування і відкладання яєць. З ікри вилуплюються пуголовки. Потім відбувається розсмоктування зябер та плавцевої згортки. Починають рости легені і розвиваються кінцівки. Восени дорослі тритони здатні виходити на суходіл. Майже всі тритони, так само як і великий гребінчастий тритон, живуть у воді, У них волога шкіра. На суходолі у тритонів суха шкіра. Вони можуть розмножуватися у воді. До хвостатих земноводних належать саламандри. Більшість саламандр живуть на суходолі і повертаються до води тільки для розмноження. Яскраве забарвлення сигналізує про отруйність амфібії. Саламандра – поганий плавець. Трубкозуб Трубкозуб – це африканська тварина, яка живиться термітами та мурашками. У нього настільки тонкий слух, що він чує, як бігають комахи під землею. Місцева назва африканського трубкозуба мовою голландських переселенців означає – Земляна свиня. За своїми розмірами трубкозуб такий, як свиня, але відрізняється від неї довгим носом і витягнутою мордою. Щоб дістатися до комах, трубкозуб руйнує гнізда термітів. Знайшовши переповнені термітами лічинками ходи і камери, тварина починає злизувати їх своїм довгим язиком. Кінець загостреної морди витягнутий у своєрідну трубку, в якій знаходиться 30-сантиметровий липкий тоненький язик. Завдяки йому тварина через вузькі проломи і щелини може дістати комах. Трубкозуб ховається під землею в норах глибиною до 3 метрів. Коли йому загрожує небезпека, він миттєво, могутніми кігтями закопується в землю.